național radiofonic Misterele nopții De sus. De Raymond Chandler. Traducere de Gherasim Țic. Dramatizare radiofonică de Mircea Popescu. În distribuție: Simona Bondoc, Virgil Gășanu, George Constantin, Dan Condurache. Regia artistică: Constantin Dinischiotu. <hă> Domnule Marlou, Mulțumesc. și te rog, nu aprinde vreo țigare, sunt astmatic.. Nu da, da. am avut niciodată de-a face cu detectivi particulari, dar <laughs> referințele despre dumneata par satisfăcătoare. Care-ți sunt pretențiile? E, cum să vă spun, doamnă, ce să fac, adică ce anume, doamnă Marlou? Ce... E o chestiune confidențială, firește. Da. Nu, nu are nimic de-a face cu poliția Bineînțeles că și chemat-o dacă ar fi fost treaba ei Da, 25 de dolari pe zi, plus cheltuielile Prea mult, domnule Marlou mă rog, uh... Probabil că dumneata câștige o groază de bani Nu, nu, nu, doamna, nu nu e mult O asemenea treabă poate fi făcută la orice preț și legal Ca o lucrare dentară Eu nu uh -huh. sunt instituție, știți, lucrez singur și mă ocup de un singur caz odată uh -huh. Adică riscurile da. sunt uneori foarte mari și nici nu lucrez tot timpul Da, înțeleg și cât pretinzi avans? Pe, o sută de dolari ar fi suficient. Dar sper să fie. Pasul meu. <coughs> nu, <coughs> nu, mulțumesc, iată despre ce e vorba. Mi s-a furat un lucru de mare valoare. Doar. Îl vreau înapoi. Dar nu doresc să fie nimeni arestat. Întâmplător, hoțul e un membru al familiei mele prin căsătorie. Noră mea. Da. Mm, o fată fermecătoare Știți, din punctul meu de vedere, n zice nu că... Nu te privi cu aprecierile, domnule Marlowe. Am un fiu al navi de prost, dar ne foarte drag Cu un an în urmă a făcut o căsătorie neroadă, fără consimțământul meu da. A fost o nebunie din partea lui, întrucât <coughs> nu e în stare să-și câștige existența și n-are nicio lețcaie, în afară de cei dau eu da, da. Iar eu nu sunt generoasă când e vorba de bani Femeia pe care și-a ales-o sau care l-a ales pe el Era cântăreață într-un local de noapte Linda Conquest Linda Conquest? A plecat cu totul pe neașteptate acum vreo săptămână Fără să lase nicio adresă sau și a rămas bun Dar sunteți convinse că ea e autoarea furtului? Da Da, da a luat o monedă de aur rară Un dublon Brecher. Era mândria colecției soțului meu uh -huh. Pe mine nu mă interesează asemenea lucruri Dar pe el le interesau uh -huh. De când a murit Acum patru ani I-am păstrat colecția intactă E uh -huh. asigurat. Da, da, dar n-am anunțat încă pierderea dublonului dar știți că... Sunt absolut sigură că Linda l-a luat da. Se zice că moneda valorează peste 10.000 de dolari Eu dar nu e destul de greu de vândut, da, vedeți, dumneavoastră poate, nu ba, da, ba, Știu. Da, ba, scum... Nu i-am observat lipsa de cât ieri. <laughs> a telefonat un tip din Los Angeles Pe nume Morningstar Cum a spus Morningstar? Zicea, da, Morningstar, zicea că e negustor Și-a da. întrebat dacă dublonul e de vânzare din întâmplare a răspuns fiul meu, mă rog, nu m-a deranjat deoarece mă odihneam A promis că va reveni ah. Am rugat-o pe secretara mea, domișoara Merl, să-mi facă legătura telefonică Eram curioasă De ce erați curioasă? Dacă omul ar fi un negustor cu renume, ar fi știut că moneda nu e de vânzare nu. Am vorbit cu el și am comunicat acest lucru M-a întrebat dacă ar putea examina dublonul. Da. L-am refuzat categoric, și atunci am închis. După asta m-am dus să examinez moneda, lucru pe care nu-l mai făcusem de un an întreg. Domnule, dispăruse de la locul ei Metați-mă, moneda e probabil o raritate <laughs> Da, și eu o... cred la fel Dar cum putea să fie furată aici? Cu foarte mare ușurință, de oricine din casă Cheile se aflau în poșeta mea, iar poșeta se găsește baici aici, bă acolo Da, da, înțeleg, înțeleg Dar cum puteți dovedi că în ora dumneavoastră a furat-o, doamnă Mardec? Nu pot face dovada acestui fapt Dar sunt absolut sigură no, Presupunând că e așa, ce ați dori să se facă? În primul rând vreau moneda înapoi mm -hmm. În al doilea rând, vreau ca fiul meu să divorțez da, Spuneți că Nora n-a lăsat nicio adresă Tocmai. În acest caz e vorba de o dispariție, știți? S-ar putea ca fiul dumneavoastră să știe ceva, dar nu v-a spus-o Va <laughs> trebui să-l văd Fiul meu nu știe nimic, nici măcar că moneda a fost furată da. Nu vreau ca el să afle ceva a, La momentul potrivit o să mă descurc eu cu el da. mm. Domnule, vrei sau nu vrei acest caz? Îl vreau, doamnă, dacă mi se spune adevărul A. Și dacă mi se permite să mă ocup de caz Cum cred eu de cuvință, sigur Nu-l vreau, dacă aveți de gând să stabiliți O groasă de reguli și regulamente De care să mă potegnesc așa A. Că... Știi că ești nostri, doamnă, domnule Mărlou Asta de... e o chestiune delicată, da. domnule, de familie Și trebuie tratată ca atare Doamnă, dacă mă angajați Veți beneficia de delicateța de care dispun Da, sunt sigur că vei reu și... Vă mulțumesc, mulțumesc, ah, mă, păcat că nu te-am cunoscut acum doi ani Înainte ca fiul meu să fie luat de soție pe Linda Ei, și acum să încheiem afacerea da. Am să chem secretarea Ați sunat, doamna? Da, domnișoare Davis Completează un cec de 250 de dolari pentru domnul acesta și să nu sufri o vorbă, ai înțeles? A, știți că nu vorbesc niciodată despre afacerile dumneavoastră. Bine, bine, bine, bine, acum, lasă-ne singuri, hai. Da, doamnă, o să am nevoie de o fotografie a doamnei și de câteva informații, dacă... Da, fotografia e sertarul biroului, da. domnule. A, așa. Da. Așa, și acum, spunem... Ce fel de informații dorești? Da, în primul rând, ce puteți să-mi spuneți despre Linda? Aproape nimic. Înainte de a se căsători cu fiul meu, împărțea un apartament cu o fată, Lois Magic. Magic. Lucrau amândouă ca animatoare în localul Idle Valley, pe Bulevardul, Bulevardul Ventura. Ventura știu, cunosc, a, da? Fiul meu, Leslie, îl cunoaște mult prea bine. Mm. Despre familia Lindei n-am nicio idee da, Nu m-a interesat O altă prietenă de a Lindei Nu o cunoașteți cunoa E nu. posibil ca fiul dumneavoastră să mai întreține legătură cu ea Adică vreau să mă fără să vă spună Nu-l băga pe fiul meu în treaba da, bun. Asta e tot ce-mi puteți spune, doamna da? Nu-i de ajuns? Nu prea, dar trebuie să mă mulțumesc deocamdată ah. cu ațeta Vă avertizez că dacă aflu că Nu ea a furat moneda Încetez orice investigație Corect, nu? În mod sigur, ia furat okay. Și n-am de gând să o las să dispară cu monede Perfect, când aflu ceva, o să vă informez Cred că mă voi ocupa mai întâi de negustorul de monede Par ar fi un fin Faci concret, domnule <laughs> da. <laughs> Nu prea mă simpatizez, nu-i așa? <laughs> vă simpatizează cineva, nu? <laughs> Bravo, <laughs> îmi place, tinere Îți doresc să Mulțumesc, doamnă, la bună vedere așa, cu bine, domnule Marlou <laughs> Gata, cecul, domneșare de devis? Poți, domnule? No. Mai doriți ceva? Uh, vreau numărul mașinii doamnei Linda. 2X11. 2X11. No, un no, no. Mercury Gri decapotabil, model 1940. Bun, mulțumesc. Și mașina domnului Leslie Marda? Cum arată? Aceeași marca, aceeași culoare no. și model, dar nedecapotabil. Da, bun. Doamna Linda nu și-a luat mașina de aici. Da, dar nu plecați, mai am o întrebare. Ce știi despre domnișoara lui Magic? Am văzut-o doar o dată. A venit la noi cu un domn Venier. Venier? Asta cine mai e? Nu-l cunosc. Nu? Nu. Și. Nu mai pot răspunde la nicio întrebare fără instrucțiuni precise, domnule Marlow. Am aici un post de încredere. Ești Marlow? Oh, exact. Da. Poftim un minut. De ce stați la... asta? Poftis, Da... Sunt cam dezamăgit, mă așteptam să găsesc un nins cu unghile murdare. Da, mă rog, ia, rog. N-ai decât să fii spiritual, în jos, nu trebuie neapărat. Ok, ok. Da. N-am cunoscut până acum niciun detectiv particular. Domnule, ascultă, n-am prea mult timp. Ai venit la mine cu triburi sau așa? În vizită, ca să știu. Da. Mă numesc oh, Da. Probabil că asta spune ceva. Da, nu? da, da, da, da. Ai apărut repede, să știi M Înțeleg că mama te-a angajat pentru o anumită problemă, ti-a dat și un check, nu așa? <coughs> Ești angajat să-mi găsești soția, bănuiesc Mă rog, presupun că a fi discrete caracteristica mesele limitare. O să încerc să te simpatizez, dar mă îndoiesc, o să te înghit O, oh, să nu încerci, o să-ți rămân în gât <coughs> <coughs> da. <coughs> Să știi că nu te crede atât de grozav pe cât vrei să pari Vai de mine, e dureros pentru mine să o audă la dumneata Pe Linda, n-ai cunoscut-o, n -ai cunoscut -o, ne Slujba, doamneșoare, Merle Davis, atârlă de un fir de păr, așa că vorbește când nu și Mama nu o să afle, oricum nu se poate lipsi de Merle. Are nevoie de cineva pe care să-l timoreze de ce vrea să o găsească pe Linda? Asta nu pot înțelege Dar cine a zis că o caută? Păi dumneata e lăsat să se înțeleagă și mermele mer E doar o romantică, își sunt nasul într-o bărbatească Probabil una de-a dumitale Asta e prostii, te rog, fii rezonabil Și dă-mi o idee despre ce se petrece Nu, am mulți bani, doar 200 Auzi, ar trebui să-ți trag una de asta nici nu pot să-ți răspund. asta e ordinul se pare că atmosfera e prea încărcată Dacă un om cu meseria dumii refuză 200 de dolari Totuși, Marlo, ai aerul unui tip cum se care Da, și eu sunt de părere la dumitale. Știu că maică-mea nu dă 250 de dolari Doar ca să se distreze Poate nu e vorba de Linda? Mai știi. Poate e vorba de morning. Poate Am încurcat-o, rău de tot nu credeam că ea știe, poate i-a telefonat, deși mi-a promis că nu o să-i spună Cât îi datorez? 12.000 Ameniseri? Da Dar ce fel de individ? e al dracului? Cred că e... da Pe vremuri interpreta rolul negativ în filme Am îmi pierd vira Poftim? a pierd vremea, văd da, da, da. da. Nu faci decât glume da. E bine, ai câștigat Dacă ești satisfăcut Trec. drum bun domnule Leslie, și fii atent când cobori scările, s-a putea să aluneci! Yeah. Morning star la telefon. Mi s-a spus că ați telefonat domnul Mardoc în legătură cu anumite anumită monedă. Da, într-adevăr. Și? După câte știu, dorea să cumpărați acea monedă. De cine sunteți, domnule? Filip detectiv particular, lucrez pentru doamna Marlau. Și despre ce doriți să vorbesc cu mine? Despre această monedă? Aha. Dar uh, am fost informat că nu e de vânzare. Totuși, vreau să vorbesc cu dumneavoastră despre ea uh, personal. Vreți să spuneți că s-a răzgândit în ceea ce privește vânzare? Nu, nu, nu, nu, nu. nu. Tu nu înțeleg ce doriți. Despre ce uh, chestiune e că atunci când ați telefonat, știați că moneda nu e de vânzare. Interesant. De unde? E de unde. E un fapt cunoscut public. Colecția Mardoc nu poate fi vândută cât timp trăiește doamna Mardoc, nu? Uh -huh. Da. Bine. Atunci, la ora 3, în biroul meu, da. probabil că știți unde este. Vă convine? Voi fi acolo. Bun. Suntiți cartea mea de vizită? Malu, ce asta? Ești detectiv? Ce rei? Vreau să văd pe doamna Marne. Sunt... Uh... A, ah, sunteți doamna Marne, nu? Nu, nu, nu. Numerea este Vanie. Sunt un prieten al familiei. N-ai putea să-mi spui ce dorești să discuți cu doamna Marne? Aș, aș prefera să-i explic chiar doamnei, să nu... Urmează. Da, mulțumesc. Draga mea, ai un musafir. Aiută, cine e amicul? Sunt detectivul Marlo, doamnă. Caut o prietenă de-a dumneavoastră. După cât te știu, împărțeați un apartament cu vreun an în urmă. Se numește în moment Linda Conquest. Mm, da, cred că n-am văzut tot de șase luni, Samarita, dar de ce vrei să știi? Fac o investigație personală, știi Ce ți-a spus de? că am împărțit apartamentul cu este? <laughs> Știți, niciodată nu dezvălui sursele mele de informație, doamnă Marnie <laughs> Drăguțule, după aerile pe care ți le dai, ai fi un bun regizor de balet <laughs> Eu să spun totul, iar dumneata să nu-mi spui nimic Sunt un angajat care ascultă de anumite instrucțiuni Doamna n-are niciun motiv să se ascunde, nu-i așa? Cine o caută? Mm. Lăsa o baltă, nu are nicio rudă Cred că o cunoașteți destul de bine dacă știți asta Poate că am cunoscut-o dată. Perfect, răspunsul e că știți, dar nu vreți să spuneți Răspunsul e că nu ești dorit aici și cu cât pleci mai curând, cu atât mai bine Mulțumesc dragule Mai ai vreo întrebare, băiețaș? <laughs> să vă mulțumesc Credeți că domnul Morni m-ar ajuta? de unde să știu, ai putem încerca dacă nu ești simpatic are pe lângă el destui tip care te pot da afară. Hai, hai, hai, gata, gata, gata. Întrevederea s-a terminat. Placă de aici cât mai poți o Unde sunt banierele, domnule, baniere? Și să nu-mi spui că porți un pistol în hainele de grădină. Nu mă supe, Sima, gogomanule. Te-aș putea că cât așa prin un chimric. Ok, ok, ok, am plecat, scumpilor. S-ar putea să ne mai întâlnim. Cine știe, De... Nu te-ai plictisit să mă urmărești curabla asta? Scuzați-mă, domnule, e foarte greu să câștigi un dolar în orașul ăsta da. Nu-l poți câștiga mergând pe jos, te ruinezi plătind taxiurile Iar dacă mergi cu propria ta mașină, e necesar să urmărești omul de aproape Ai ceva special cu mine sau doar te exersezi? Încercam să aflu dacă ești destul de deștept ca să meriți să stau de vorbă Da, sunt mea. foarte deștept, ar fi păcat să nu stai cu mine de vorbă Da, dar ok, ok, e în regulă, e în regulă Poftim cartea mea de vizită George sunt investigații confidențiale A, ah, faci pe detectivul, să știi că o să le strici pe Petra, cu pe care îl câștig eu nu-i afecte A, Vrei și tu o carte de visite de mine? Nu, nu, nu, nu, nu, știu totul tot despre dumneavoastră oh, oh, oh. Am fost ajutor de șerif la Ventura când lucrai la Cazul Grex ah. Te-am urmărit azi dimineața, dar că am pierdut în aglomerația din oraș Nu, no, îmi dau seama cât ești de valoros că Nu mă subestimați no, M-am întors acasă și v-am văzut numele în registrul locatarilor. Da, așa mi-am amintit Bun, și în definitiv, acum, ce dorești, nata de la mine? Ce... Vrei... Cred că am putea să ne înțelegem hum. Adică să ne unim forțele, cum s ar zice L-am văzut pe tip intrând la dumneata în birou Și mi-am imaginat că te-a angajat el Știi cine e, da? las l -a. Lucrez în cazul lui pentru nevastă sa Bat pasul pe loc uh -huh. uh, Divorț? Așa zice ea, dar știu eu păi, amândoi vor același lucru Fiecare încearcă să găsească ceva împotriva celuilalt E nostrim, e așa? Nu-mi prea văd sfârșitul în rău. De o vreme mă urmărește un tip Peste tot, un tip da. foarte înalt Cu o privire ciudată Da are vreo legătură cu. A, nu, nici vorba. Uite, vreau să discut pe delete chestia asta, dar acum nu pot da întâlnire. E foarte multe. Pai să ne vedem, deci la mine la birou sau acasă sau în birou de mă rog, unde vrei? La mine acasă. Da, da, dar nu cartea de vizită. E regulă și acum între noi doi. Chestia asta cu divorțul. Deci vreau să fiu un E cu totul altceva, nu-i așa. Da. Și e ceva care îmi displace cu cât mă gândesc mai mult. Ce? Poftim cheia de la apartamentul meu N-are rost să aștepți în hol Dacă nu sunt de acasă, am două ochi. sigur că vrei să-mi dai cheia? Categoric Nu ne ocupăm de același caz Intrați, intrați vă rog! Ușa este deschisă! Bună ziua, bună ziua, domnule Morisă, bună ziua! Secretarea mea trebuie să se ducă la dentist. Da. Sunteți domnul Marlow? În persoană. Da, lasă loc, vă rog. Mulțumesc, Presupun că aveți vreun act de identitate. Ah, Bineînțeles. Potiți? Ne, e în regulă. Șecundă, domnule Marlow, vorbiți-mi despre dublonul breșer. Da, e o monedă interesantă. În anumite privințe, cea mai interesantă și valoroasă dintre primele monede americane. Câte din aceste monede mai există și ce valoare au aici? <laughs> Nimeni nu știe. Aici... Câteva sute, poate, dar da. dintre aceste foarte puține exemplare mai sunt în circulație. Valoarea variază de la 2000 în sus. Oho! Azi zice că în prezent, din cauza devalorizării dolarului, ușor. Cu 10.000 de dolari sau da? poate chiar mai mult Și da. acum să vorbim despre dublonul pe care cineva a încercat să îl l vândă A încercat careva să-mi vândă un dublon breșer care... Și hmm. de ce ar fi băgut De deci ce? Avea nevoie de bani și nu voia să-i se pună prea multe întrebări Știa sau aflat că vă ocupați cu așa ceva Și în plus că sunteți un om bătrân care probabil nu o să facă nicio mutare greșită pentru că Ține la viață Și ați dedus toate astea din simplu fapt că am telefonat doamnă lui Mardoc și Am întrebat-o dacă dublonul Brasher e de vânzare. Desigur, sigur. Și ea vede același lucru. Adică Dacă ați obține o destul de ieftin, ați cumpăra-o chiar Dacă ați fi sigur că e furată Aha. Atunci, atunci dublonul Brasher a lui Mardoc a fost furat? Nu, nu, nu mă citați, că e un secret și cât o să vă plătească patronul pentru restituirea monedei? A, mie de dolari. Dumneavoastră, cât ați plătit? 800 de dolari pentru Dublonul 9 răscos din în circulație. Perfect. La aveți la dumneavoastră? Vă rămân 200. O cifră de afaceri rapidă, un profit rezonabil și niciun necas pentru nimeni. Domnule, mă luați drept un în biroul meu. atunci când facem mai să se zice la ora 11, mâine dimineață. Ah. Da, vă rog, veniți cu bani. E bine așa, gata, e bine. Ah, iertați, cum arată fata? Cine? Fata, fata care va o moneda, cum arată? Bine, <laughs> nu era o fată. A atunci probabil că a ajutat un bărbat, cum arată? Bine. Era așa, bine legate, malt. Da, da. Zicea că-l cheamă Și Avea o cicatrice în jurul gâtului. Aha. Așadar... La ora 11, 11 domnul Și fără jumecherii. Să nu credeți că nu știu să mă apă. Ah, sper că știți. Ceea ce mânuiți dumneavoastră se numește dinamită. <laughs> Nu de joarși de abate sa-ți conferență? Însă, sunt eu, Mauro! ce unde dracu' ești? Dumnezeule! E mort! Ești bun, domnule Maros. să ne povestești tot ce știi în legătură cu căimea asta? Da, aveam întâlnire cu Anson în apartamentul lui, i am sunat, nu mi-a răspuns nimeni, atunci mm -hmm. am deschis cu cheia pe care mi-a dăduse chiar el mm -hmm. și l-am găsit în baie. La cap, în partea dreaptă, avea o rană plină de sânge închegat. Da. Nu spunem, asta e tot? Nu, nu, nu, nu, domnule locotenent Brezenu L-am chemat pe administrator, am urcat împreună În apartamentul alăturat Se auzea zgomotul infernal al unui aparat de radio Pus la maxim Administratorul a deschis ușa și ne-am trezit cu tipul ăsta Cu henci, cu nu, un nu revolver în mână Da, ăsta nu-i revolverul meu Urla el că l ținea gura l-am smuls din mână, am scos încărcătorul Și am numărat cartușele Erau șapte, rețineți da, șapte, șapte Revolverul eu. era un col 32 Automat cu 8 focuri se cu el da, da, da. Atunci am spus administratorului să cheme poliția Da Dar dumneata, domnule Da. Ce ne pot spune? Domnule locotenent, Dacă aveți impresia că individul a fost împușcat cu revolverul pe care l-am găsit sub pernă Foarte bine hmm. Se pare că așa a fost Dar nu e al meu Și nimeni nu o să mă facă să spun că e al meu Presupunând că e așa Dar cum s-au întâmplat lucrurile? Cineva ți-a aștelterit revolverul și ți l-a lăsat pe acesta, ne? dar când și cum? Noi, adică eu și iubita mea, am ieșit pe la trei și jumătate să mâncăm ceva la birtul din colț Puteți verifica Probabil da. că am lăsat ușa deschisă, știți, cam place băutura Păi <sus> când îți place băutura și ții un revolver super, mai curând sau mai târziu să ce care cu un glonte E, pe dracu'. Noi nici măcar nu-l cunoaștem pe tip. E individul care locuia vis a nu știm numele. Mm. Habar n nu avem cine e. L-am văzut prin hol de vreo două, trei ori, dar da, nu știu. Da, da, da, da. Probabil că ați lăsat ușa deschisă sau descuiată. Criminalul, va a auzit ieșind. A intrat în apartament, vrând să scape de revolver l-a stricurat sub peră și, e, Imaginați-vă ce surpriza acolo Îl aștepta alt revolver L-a luat Dacă intenționa să scape de el De ce nu l-a lăsat la locul crimei? De ce să riște Intrând într-un apartament străin Ai, uite asta Asta nu -o pricep eu. Nu-mi domnule, Să presupunem că ieșise și încuiasă apartamentul lui Anson înainte de a-ți gândi să scape de revolver. S-a trezit în hol cu arma crimei în mână, a vrut să scape de ea, rapid, bineînțeles, atunci dacă ușa lui Henge l-a deschis? Nu, el, nu, -a, nu, nu, nu, nu zic că nu ia. Da. Da, da, da, dat mă da, mă gândeam și eu la fel, la... Ei, E, ascultă, Hanger. dacă se dovedește că ăsta e revolverul cu care a fost ucis Anson, trebuie să dăm de urma armei dumitale... În timp ce vom face asta, e necesar să avem pe tine și pe domnișoara la îndemână. Înțelegi, desigur, nu? Înțeleg că ne rețineți, nu? No. Bine, dar vă avertizez că n-aveți voi oameni care să mă facă să spun altfel. Putem încerca oricând. Sergent! ia de aici. Hai, hai. Uite, noi Bine? doi, noi doi o să ne înțelegem. O, e în regulă, e regulă. Nu mai ai căzut așa deodată cu tronc, nu, nu, nu, dar așa lucrez eu, da. cu cărțile pe față. dă te rog, adresa de acasă. Poftim cartea mea de visitat. Ok, așa. E, și acum, la revedere. Să nu părăsești orașul. Perfect. O să avem nevoie de o declarație, poate chiar seara, dacă... Pe aici, poftiți. Marlow, Marlou? Absolut, sigur, eu sunt. Aveți un mic colet. Da? Fist. Vă rog să semnați de primire. Da, mulțumesc. Aici? Aici e bine? Da. Aici, da. Mulțumesc. Da. Bună seara, domnule Marlow. Da, da, mulțumesc. Alo? Filip Marlow. Da? Ai desfăcut coletul? Dar cine ești, Că ai uitat să recomanzi. Răspundem. Un moment, un moment. A, ce surpriză! Un dublon brășăr. Alo, eu, alo, mai ești pe fir? Nu o să fie bine, Marlow. Alo, alo! Alo, doamna Mardoc? Marlo la telefon Ce dorești, tinere? Ați putea identifica proprietatea despre care vorbeam azi dimineață? Cum? cum? Mai sunt altele la fel? Uh, probabil <coughs> Înțeleg, dar acum, faptul nu mai are nicio importanță Cum, cum? Nu mai are importanță? Nu, tinere, m-am hotărât să renunț la serviciile dumitale. tale hum? Moneda mea a fost restituită Chiar așa? Da cum? Da, sper că nu ești prea dezamăgit Mă rog, poate mă hotărăsc să-ți explic, poate nu mm. Ar fi bine să treci pe aici mâine dimineață <coughs> Dar vei reține avansul drept onorariu, domnule Marlow. Cine e? Locotărentul Ah, Aaa, imediat ce surpriză! Ce... Poftiți, poftiți, poftiți, domnule Locodani, poftiți aici. A, -a, de unde știi că am o surpriză a, pentru dumneavoastră? Habar n-am zis și eu așa la întâmplare, portiți, portiți. Am auzit că l-ai cunoscut pe care domn Morningstar, a? A, nu? Deocamdată nu mi-amintesc, doar. Ești bun să-mi dai revolverul, domnule? Da, poftim. Uh -huh. Colt 38. 38 da. Da, asta ar corespunde, dar ar zice că n-a fost folosit în ultimile 24 de ore ce tot acolo? Ce vordește, nu e, Uite, despre lucruri obișnuite în meseria noastră Despre crime da. <laughs> Pariez că nu bănuiești de ce sunt aici a? Nu, eu întotdeauna mă aștept să mă calce confrație o, așa da, că... da, da, da, da, da, o crimă nu e o glumă, amar da. Apropo de cazul Anzon Cunoști o blondă înaltă? Posibil, dar cât de înaltă? Vis-a-vis de, -vis de blocul unde locuia Un macaronar pe nume Palermo da. e, e proprietarul unei case mortoare Zice că am văzut o blondă înaltă și din bloc pe la ora trei și jumătate Într-o câteva, da, o crezare spuselor lui Deoarece mi te-a descris bine și pe tine da? N-a văzut-o intrând ce doar ieșind, ha? <giril> ce zici? Ce să zic, n-am nicio idee ce Bine, bine, Maru, bine. bine Nu știu să te salut Da, te rog Marlo Da? Auzi, oricine ai fi vorbește tare și răspicat N-ai vrea să-ți faci un bine? Cât de mare? Să zicem... vreo 500. sute <giril> Da. Ce trebuie să fac? Să nu te amesteci unde nu-ți fierbe oala. Vreau să vorbim despre asta. Ține minte, Clubul Idle Walley. Când? Oricând vrei. Întreabă la poartă de Eddie Prü. Eu sunt da, așa am bălnit și eu. Dumneata doresc să vorbești cu mine, eu vreau să vorbesc cu dumneata și vreau să vorbesc și cu fata care a cântat adineală. Auzi la sobaltă hai să mergem. Dumneata ești Marlo? Așa se pare. Ia loc. Mulțumesc. Nu-mi plac curioșii, pentru foarte multe motive. Nu-mi plac când îmi supără prietenii sau când dau busna peste soția mea. Aha, dar încep să pricep ce vrei să spui. Pe de altă parte, ai avea de câștigat dacă lucrezi pentru mine. Ce anume? <laughs> o viață lungă și multă sănătate. Oh. vezi zis de treaba dumitale și nu să avem niciun necaz. S-ar putea ca treburile mele și cu ale să se întâlnească. <laughs> și nu din vina mea. Cum adică? Asta n-ar fi bine. Eddie Pruiu, durul de aici, mi-a telefonat încercând să mă bage în sperieț. A revenit mai târziu și mi-a vorbit de 500 -are. Zicea că nu mi a strica dacă aș vrea să vorbesc cu dumneata. Prespun că același dur a urmărit un coleg de breaslă care întâmplător a fost împușcat în banca Cine a fost împușcat? Un anume Enson. era detectiv amator mm, Nu am auzit niciodată de el A fost lovit în cap și apoi împușcat în apartamentul lui Noi nu știm pentru ce a fost omorât Dacă am ști, am aflat probabil și cine l-a omorât Care noi? e noi? Poliția și cu mine Eu l-am găsit mort, așa că a trebuit să rămân pe aproape și ce le-ai spus, polițiștilor? Oh, foarte puțin, foarte puțin, bănuiesc că știi că o caut pe Linda Conquest, adică doamna Leslie Mardoc. Am găsit un întâmplător cântând aici. Mi se pare că soția dumneavoastră sau domnul Vanier mi-ar fi putut-o spune. Ți-ai pierdut vremea venind aici? Eu am impresia că am fost invitat. Da, da. da. Ca să-mi faci un mic serviciu pentru 500 de dolari, Azi dimineața ai fost la mine acasă Ar fi trebuit să-ți faci o idee Am înțeles, da, da, da, da, am înțeles Nu-ți cum se distrează soția dumneitară Dar nu vrei să se distreze cu venier, așa? Am încredere în inima ei Dar nu în judecata ei Ia-o așa Da, da, da, și vrei ca eu să găsesc ceva care Să-i se pună în spinarea acestui venier Vreau să aflu ce se pune la cale e, Uite, vezi copiii acestei facturi? Ia citește nu. Cal Western, societate furnizoare de materiale dentare, uh -huh. nota de plată pentru 30 lire de cristobolit și 25 de lire de albaston. Uh -huh. Și ce cu asta? Citește, citește mai departe. Numise pe numele Tiger, achitat. Și semnătura? e Venier. I-a căzut din buzunar când a fost aici într-o seră. Eddie a luat-o fără ca Venier să o observe. Ar trebui să aibă vreo importanță și pentru mine? Te credeam un detectiv deștept. ne am închipuit cât ți poți da seama. Presupun că nu mai ai factura dacă n-ar avea importanță. Iată-s cele cinci sutare. Mulțumesc. fă pe venie să dispară din viața soției mele și mai primi și aceea sumă. Da, mulțumesc. Vrei să-mi spui de ce l-ai pus pe Eddie să-mi telefoneze și să mă sperie? Mm. Linda e o veche prietena mea uh -huh. Tânărul Mardoc a fost sovad după după masă I-a spus că lucrez pentru bătrâna doamnă Mardoc Iar Linda mi-a spus mie a, Da, da, da, Mardoc datorează niște bani, nu-i așa? Nu discut asemenea lucruri. Uh -huh. Am s-o trimit pe Linda să stea de vorbă cu dumneata Da Mmm, dumneata e Marlo? Categoric Spune ce vrei E bătrâna, îl dorește înapoi Dublor, nu Și Își închipuie că l-am eu, nu? Da, da, da, chiar așa E o bătrână mincinoasă și ticăloasă De ce i-aș fi luat moneda aia veche și stupidă? De ce, de ce? Pentru că valorează mult. Ea crede că s-ar putea să ai nevoie de bani Ai luat-o poate doar de ciudă, știu Dar să trecem acum la, la chestiuni probabil mai importante Adică vrei să divorțezi, da? <laughs> mm, pentru 25.000 de dolari, da, da. <laughs> Aș fi bucuroasă să divorțez da, El te iubește, în definitiv te-ai măritat cu el Să nu crezi că n-am plătit pentru greșeala asta oh, Ești o fată isteață, Linda, probabil că atunci când te-ai măritat cu el Îți închipuiai că o să pui mâna pe avere nu? Am crezut că va merge cel puțin o vacanță N-a fost nici măcar atât E o femeie nebună și fără milă Niciodată nu știe ce vrea una zice și alta face Sunt sigură că pune ceva la care ai grijă A, a romărut doi oameni? Nu știu, nu-mi dau seama Spune-mă, cunoști un individ pe nume Venier? Venier? Uh -huh. a, e un prieten de lui Lois <laughs> <laughs> Într-una din zilele astea i s-ar putea face o mormântare modestă și liniștită <laughs> Au și fost făcute aluzii în sensul ăsta, adică e ceva cu tipul ăsta De fiecare dată mm -hmm. când îi se pomenește numele, oamenii se înțepenesc Dar uh, Venier n-are nimic de a face cu cazul meu și n-are nicio legătură cu familia Mardor A, nu, te înșel, te Venier o cunoște pe bătrână și încă foarte bine Da N-a venit în casă cât am fost eu acolo, decât uh, o singură dată te a telefonat de nenumărate ori mm -hmm. Totdeauna o cerea pe Meryl E, uite, să i ciudată, pe secretarea doamnei Mardor, zici, nu? Pe, pe ea, Sunt... Uh... Nu? Foarte obosită da. Lasă-mă, te rog Ok, ok, noapte bună și Mulțumesc pentru informații oh. te rog uh, Ați auzit de uh, George Anson, doamnă E uh, Nu, n-am auzit Ce-i cu el? L-am găsit mort pușcat. pe dușul meu obăie din apartamentul lui Când am plecat de aici ieri dimineață, m-a urmărit L-am sunat să-mi explice de ce Mi-a spus că știe cine sunt și care e nevoie de ajutor Apoi, m-a invitat în apartamentul lui Dumnezeu, după câte știu, nu l-am văzut niciodată și... Nici nu știu nimic despre el Cum ai necazuri cu poliția din cauza lui? Da, firește oh, Rău, rău, o, rău Continuați povestea. Da, l-am văzut pe Morningstar Înstindea că nu are dublonul Dar a recunoscut că îi o oferit mm -hmm. și zicea că poate face rost de el Apoi mi-a spus că a fost restituit Da E cam e tot Dar ce ai discutat dumneata cu Morningstar? A, Am făcut un aranjament Să-i plătesc o de dolari pentru monedă N-avei niciun drept să-l faci a, doriți dorit să iau legătura cu el și să-i spun că înțelegerea nu mai era valabilă Așa că m-am dus la biroul lui hmm. și l-am găsit mort hmm. Am telefonat la spitalul de urgență dar nu mi-am dat numele. A fost deștept din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamnă. Vă rog să mă înțelegeți. Au fost comise două crime în câteva ore și ambele cadavre au fost găsite la mine și victimele no. sunt legate într-un fel de dublonul Brescher, nu? Sunt, da, adică da, sunt amestecat da, da, da. în afacerea cu prima crimă doar că am găsit cadavrul și am anunțat poliția. Curând s-ar putea să fiu amestecat și în cealaltă. Asta fiind situația, trebuie să dezvălui numele clientului meu. Până da. astăzi, la amiază. Dar sunt sigură că nu o să faci așa ceva. O să găsești ta o soluție. Firește, mă aștept ca asta să mă coste niște dolari în plus Da, și atunci care va fi varianta noastră pentru poliție? Domnule, da. pentru mine poliția nu înseamnă nimic <hă> Și dacă o să le divulgi numele meu... O să consider asta drept un abuz de încredere absolut dezgustător Crima schimbă de totul, doamna Marda, crima. Nu puteți tăcea da. când e vorba de o crimă Va trebui să spuneți poliției pentru ce m-ați angajat, Da, nu? trebuie oare să le spunem că o bănuiam pe nora mea Că ar fi furat moneda și că n-am avut dreptate ar fi mai bine și că moneda mi-a fost restituită, și în ce fel? Absolut! Ah, asta m-ar nu! de inimă, regret profund că ah. m-am în cazul ăsta. Da, regretul e reciproc. Merl, roagă-l pe fiul meu să vină imediat aici. Și cred că poți veni și tu cu el. Fiul meu a luat moneda, domnule Marlow. Fiul meu, propriul meu fiu. apropiați -vă. Leslie, povestește-i domnului despre Dublon. După cum ti-am spus, să-i datorez lui Morne mulți bani, 12.000 de dolari. Deși ulterior am negat, ăsta e adevărul. El mă presa să-i plătesc. Eu am luat Dublonul, șterpelindu-i mamei cheie. Și l-ai dat lui Morning? Da. Și a fost de acord să-l păstreze ca gaș. Când omul acela, Morny, a telefonat și a întrebat de Mardoc Am bănuit imediat că Morning încearcă să o vândă și nu voia să-i fie evaluată asta e tot? Când Merle mi-a spus că mama a angajat un detectiv Am fost sigur că a observat lipsa dublonului Când i-am spus lui Morning, ieri că în mod sigur va pune poliția pe urmele lui După ce îi voi spune unde e moneda S-a dus la safe și mi-a restituit moneda Morning te-a amenințat? Mm. A zis că vrea banii, dar nu m-a mm. amenințat. Am și unde e moneda acum? <laughs> unde vrei să fie? Să <laughs> rutăți mama fiule și șterge de aici. Da, mm. Și tu, Merl. Hai! <laughs> Țin foarte mult la fiul meu, domnule Marlow. Da. La... Crezi că va trebui să spună poliției toată istoria? E, o să-i vină greu, iar poliția nu o să o creadă. Domnule Marlau, te joci cu foc Mă rog, să presupunem că e adevărat. Marlin o să nege și o să ne trezim de unde am plecat. Dar de ce să nege? Ca altfel o să fie implicat în două crime. Dar ce este atât de greu de crezut în poveste asta ca să nu fie adevărat? Dar, dar ce sens ar avea ca morne un om cu relații și oarecare influență, să Așa. se implice în două crime mărunte ca să-i amestecul în ceva cu totul în însemnat, cum e vânzarea unui gaș. Nu-mi place tonul dumitale, domnule da. Nu-mi place deloc Nici mie nu-mi place casa asta Nici dumneavoastră, nici cazul pe care mi l-ați încredințat mm. Nici minciunile care mi le-am drugat Ieși afară! Ieși imediat din casa mea! Okay, afară! Domnule Marlă Vă rog Ce dorești, domnul Vă rog, vă rog nu plecați are nevoie de dumneavoastră A, Să o ia naiba. Și lui Marlo poate să-i sară muștarul de ce, ce, De ce, de ce plânge? Oh, eu țin la ea cu adevărat Știu că e aspră și violentă Dar are o inimă de alt. E aspră și dură Cred că poate mânca zidul și scuipa cărămiț Zbieră la dumneata Dar în esență se poartă frumos, nu-i așa? Așa e, domnule Marlo ah. Tocmai încercam să vă spun Ascultă, domnișoara Merle Ți s-a întâmplat ceva când erai mică? Ah. Vedeți eu, eu... Te-a speriat un bărbat sau ți s-a întâmplat ceva asemănător De atunci ești așa? Da, da Și de ce nu începi să uiți? El mai e pe aici? Cel care te-a supărat, mai e? E mort A căzut De la o fereastră Bine, nu te mai gândi la asta, gata Ori nu poți Nu, nu, nu, nu Nu pot, se pare că nu pot Uita deloc Doamna Marto, mereu îmi spune să uităr. Pur și simplu, nu pot. Eu... Da. Eu eram secretara lui. A fost primul ei soț. Firește, nici ea nu uita. Cum da. ar putea să uităr? Ascultă, Petițo, există vreo persoană cunoscută care produce asupra dumitale un asemenea efect? Da. Adică cineva, nume... Cine e persoana? Nu da. știu, Domnișară, domnișară, domnișară, domnișară, domnișară! Do do do do ah, pe toți dracii din lume, nu mai înțeleg nimic! <fixi> Ce surpriză! Helo, domnul Marlou! loc, ia loc! i pregăti, dacă le zi vizita dumneavoastră! Domnule Marlou, da? am venit la dumneata ta să-ți... să, -ți, să -ți mărturisesc... Ce anume? Ceva îngrozitor! Hum? Am fost acasă la... la domnul Venier! De cât timp îl cunoști pe domnul Venier? De opt 8 ani, 8 ani? Nu-l cunosc foarte bine Trebuia să-i duc din când în când un colet da. Ținea să îl dau personal Și astăzi ce îi lui Venier? Doar, doar 500 de dolari Doamna Mardoxi zicea că trebuie să se termine odată Că nu se mai poate așa Domnul Venier promitea mereu că o să înceteze Dar erau numai vorbe Bine, da. așa procedează el Nu mai era decât un lucru de făcut Știu asta de ani de zile Da Bine, a fost toată mea, toată, toată. Doar doamna Mardoch a fost foarte bună cu mine, nu? Altceva mai rău nu mi se poate întâmpla, nu e așa? Da, bine, mea, le vrei să fii mai explicită? A, am făcut-o. Am făcut-o stătea acolo, în pișama cu un pahar lângă el, râjdea la mine. Nici măcar nu s-a ridicat ca să-mi dea drumul înăuntru. Dar era o cheie în ușa din față. O lăsase cineva acolo Era... era... Era ok, în ușa din față, așa că ai reușit să intri, da? Da Dar și restul... n-a fost mare lucru Nici măcar nu mi-amintesc să fie auzit pupuitura Și domnul ce-a făcut? N-a făcut absolut nimic ne? Doar rânja la mine Atâta tot N-am vrut să mă întorc la doamna Martoc și să mai fac necasuri și nici nu Leslie. Așa că am venit aici, eram sigură că vei ști ce trebuie făcut. Da, în primul rând, am să mă duc să dau un telefon. Alo, doctorul Mos, Da, eu. La telefon, Marlo, de la etajul 2. Da. salut, domnule detectiv. Ce dori? Să fiți atât de amabili să coborâți trei etaje, uh, cu liftul, bineînțeles. Sunteți bolnavi? Nu, nu, nu eu, o prietenă. Aș vrea să o consultați. Bine, vine, e în regulă, vin numai de consumență. Da. ai chemat poliția? Nu, nu, încă, deocamdată am vorbit cu un prieten, o să vină imediat aici. Am fost, uh, am fost la domnul venir acasă. Eu... Vrei să te ridici și să te așezi aici, aici, pe carapea, aici? Bine, Bă, vino, vine. Cine ești? Ce nu mă recunoști? Marlo e tot care pune întrebări în apoda poți. pot Da, iată-mi. Ah. Bună seara, bună seara, dr. Bună, bună seara, Bună seara, Așa la prietena mea, nu Sunt uh, doctorul Luca Cum te simți, domnișare? Oh, nu sunteți de la poliție. Unde te doare, domnișare? Nu, nu mă doare nimic, nici măcar nu știu. Nu știu de ce stau întins aici pe canapea Credeam că sunteți de la poliție Știți, am omorât un om e, A, da. Ăsta e un impuls omenesc, normal Eu am omorât cu zecile Te rog, te rog să stai liniștită uh -huh. Domnule Domnul da. Domnul. Domnul. care povestea? e povestea? Însecretarea doamnei Marlou din Pasadena Care oarecum e o bestie Și acum vreo opt ani un bărbat i-a făcut curte lui Mel uh -huh. Nu știu cât de insistent Apoi omul a căzut pe fereastră, sau a sărit, sau mă rog, nu știu De atunci, ea nu suportă să fie atinsă de niciun bărbat ah, Crede că el a sărit pe fereastră din cauza ei? Nu știu, nu știu, doamna Marloc este văduva bărbatului ah. S-a recăsătorit, dar cel de-al doilea soț a murit și el Merl îl stă la ea Bătrâna o tratează precum un părinte aspru pe copilul neascultător Înțeleg? Așa. Da, complex regresiv Iată-mă, doctor, eu nu înțeleg ce este <laughs> Șoc emoțional și încercarea subconștientului de a se refugia în copilărie Adică Identificarea sentimentului de subordonare Cu nevoia de ocrotire Clar? Mm, da. Da, nu Fata da. e în mod evident, nevrotică mm -hmm. Apropo, zicea că a omorât un om Se pare că e vorba de un șantaj uh -huh. Merli ducea bani din când în când Se temea de el S-a dus azi după amiază și zice că l am împușcat De ce? Îi spune că nu i-a plăcut cum se uita la ea uh -huh. Uh -huh. Cu ce l-a împușcat? Avea un revolver în poșetă Dar dacă l am împușcat ea N-a făcut-o cu ăsta. Adică revolverul are pe un cartuș de alt calibru, blocat, care nu are cum să-l foc. Înțelegi? Nu da. uh, nu- să spun, corect, nu s-a tras cu revolverul ăsta. Da, da. Din cele spuse de dâna deduc că omul fusese împușcat mai înainte. După mine e limpede. Dacă ea crede că l-a împușcat și nu joacă teatru, e un indiciu că ideea exista de mult în mintea ei. Uh -huh. Are probabil un complex de culpabilitate nu? Vrea să fie pedepsită ca să-i spășească o crimă reală ori imaginară Doctore, subscriu la concluzia dumitale, oricum, ea trebuie să rămână aici peste noapte mm. Are destulă încredere în dumneata păi da, p am venit aici de bunăvoie și nu într-o vizită nu? Bine, atunci o să-i dau niște nem și o culcăm Da, eu o să plec, mă duc acolo să văd ce s-a întâmplat mm -hmm. Ea nu poate să rămână singură aici Cheamă-te rog o infirmieră Eu o să dorm în altă parte. <laughs> marlou ești un gentleman de modă perfect voi rămâne aici până vine infirmiera mulțumesc Permit să mă deranjez la ora asta. Ce s-a mai întâmplat? Da, să mă în apartamentul meu. Da. Am făcut o criză. ce fel de criză, domnule mă? Dar n aveți de ce Ho? să vă faceți griji din cauza ei. Am adus un doctor și o infirmier. Și? Doarme. A fost să-l pe Venier, dumneavoastră a trimis-o azi după amiază cu 500 de dolari. Dar și ce dacă am trimis-o? Venier vă șantajează cam de vreo opt ani, nu-i așa? Din cauza ceva mm -hmm. ce s-a întâmplat în ziua de... 26 aprilie 1933 Am impresia că ai de gând să fii insolent Nici de cum, iertați-mă, Merlu mi-a spus că câteva lucruri hmm. Fiul dumneavoastră mi-a povestit cum a murit atâtul da, Astăzi m-am uitat prin rapoarte și ziare Moarte accidentală. Se întâmplă, sigur, un accident pe stradă chiar sub biroul lui. Și mulți oameni și să se să se uite. Da, și ce cu asta? El s-a plecat prea mult în afară. S-a da, zis da. că ar fi vorba de o sinucidere mm. pentru că era Lefter și avea 50.000 de mii asigurare pe viață pentru familie. Mă rog, dar procurorul ah. a fost drăguț și a trecut peste asta. Mai ai multe de povestit. nu, nu, nu, nu că puțin și termin. Merle era secretarea lui Horace Bryant, o petiță stranie, timidă, cu mentalitate de copil, cărei place să-și dramatize de viața și care are idei Demodate despre bărbați Cred mm. că soțul dumitale s-a cherchelit-o s-a da, dat la ea și a speriat-o si, si, si, si, si, Și, și, și, și Și de întâmplare S-a înfilipat în minte ideea crimei A găsit o ocazie și a trecut exact Prin spatele lui Când el stătea a plecat pe fereastră Asta nu vă spune nimic Vorbește de domnule Marlo Ale, Domnule Dumnezeu, dar cât de de vreți și am prâncit patronul pe fereastră În două cuvinte l a omorât și-a scăpat nepedepsită Sigur, cu ajutorul dumneavoastră Venier avea vreo probă? Ori a văzut întâmplător ce s-a petrecut și va tapa de bani și l-a spătit pentru a evita scandalul? Ori despre o fotografie Dar nu l-am crezut Ar fi putut face una și... Mai devreme, ori mai târziu mi-ar fi arătat-o Nu cred, nu cred, s-a fi putut teme că vei spune pe cineva să-l lichideze nu? A fost vina soțului meu era beat și dezgustător A, nu cred să-i făcut vreun rău, dar mă rog, poate ca speria. speriat a, Și mai târziu v-ați cu Jesper Mardoc Aținut-o da. pe Merla dumneavoastră și ați avut grijă de ea a, Mai știe cineva? Cine... Nimeni, mai Venier În mod sigur n-ar spune nimănui rog, Acum totul s-a terminat, Venier e mort, Merla a venit la mine acasă Mi-a spus că l-a omorât pe Venier și a apoi a leșinat Am adus un doctor, un vecin și am plecat la Venier în ușe se găsea o okay. cheie El era mort de mult timp Adică era de ce era apă. Mort cu mult înainte De a fi mers merl acolo Cine l-a omorât pe Vernier? Se pare că s-a ținut cis Știu, în timp ce eram acolo A venit Morne și nevastă sa M-am ascuns Morne încerca să pună crima pe seama ei Pentru că era Amanda lui Vernier Ea și închipuia că el a făcut-o Sau că a pus pe cineva să o facă Adică polițiștii sunt acum acolo Poate că ei vor lămuri misterul Oameni ca Venier nu se sinucid, e, Marlo, domnule Eu ce să vă spun decât că vă urez noapte bună Vă rog să dați dispoziție să se împacheteze hainele lui Merlă și trimiteți-le acasă la mine Nu mai aveți nevoie de mer acum, când Venier e mort, da? Bună seara, Marlow. pleci? Ca nu, vreau să vorbesc cu dumneata Leslie de drumul am impresia că o să fii scânteitor, un detectiv ca la carte Da, desigur, așa e Iau dovezile una câte una, strecor fapte pe care le-am la îndemână Cercetez mobilurile și persoanele implicate și în cele din urmă Plictisit de toate așa Arunc vine asupra persoanei celei mai puțin suspecte După care persoana se face albă ca varul Și scoate un revolver din urechea dreaptă Așa este, așa este Ai un revolver? La mine nu, am unul, știi doar L-ai avut la dumneavoastră seara când ai trecut pe la venier? Am trecut eu aseară pe la venier? Nu știu, cred că da, să Și poveste mă și Dar Nu e o poveste, sigur, nu e o poveste plăcută Are trei morți până acum Continuă. De ce te oprit? E unui bărbat pe nume Venier și unuia tigăr. Le-a venit așa o idee să realizeze un dublon breșer din anumite materiale dentare. Ideea a fost așa să fabrici o monedă de aur rară și valoroasă, sigur, nu prea rară pentru a putea fi vândută, dar destul de rară ca să valoreze o groază de bani. De unde știi toate astea? De unde? Să presupunem că domnul Morne, pe care îl cunoști foarte bine, mi-a credințat o factură pierdută de venier în care era vorba de cantități mari de cristobolit și albaston. ce cu ele? La ce ele foloseau? Tiger este tehnician dentar. De ună zi am aflat că locuiește în clădirea în care stătea și bătrânul Morningstar. Ah, dracuie! E? Începe să devină interesant nu? și vrei să spui că au realizat un fals dublon brasher? Exact! Uh, chiar mai mult! Cum e posibil? Păi, eu m-am interesat așa, la diversi stomatologi, la tehnicieni dentari și am aflat lucruri surprinzătoare. Am dedus în cele din urmă că metoda la care s-au gândit e cam aceea pe care o folosește un tehnician dentar ca să facă o plăcuță de aur. Materiale principale, albastonul și cristobolitul, dar aveau nevoie de un model. E aici, vezi? aici, aici a ai intrat dumneata în joc. Ce? Ai a luat dublon, nu, dar nu ca să-l dai lumor, nu, l-ai luat așa ca să-l dai lovenier, știi? presupun că îți promisese bani. Ca să-ți datoria la jocurile de noroc, nu? De unde știi? Le-am spus că presupun Dar întrebarea pe care mi-ai pus-o Îmi confirmă presupunerile Ticălosul Da, mă rog, așa, dar Venier și amicul lui Au făcut un dublon și doreau să știe Dacă Marfa Lorva rezista un expert În materie de monede rare Așa Așa i-a venit lui Vener, ideea să angajeze un fraier Care să încerce să vândă bătrânului Morningstar moneda falsă Destul de ieftin ca bătrânul să creadă că era furat l a ales pe Enson, datorită unui anun stupid pe care acesta îl dăduse în ziua Și bătrânul bănuind că din colecția Mardoc a telefonat mamei Și astfel a aflat doamna Mardoc că moneda lipsea e, Și cum nu o poate suferi pe Linda, a bănuit-o și m-a angajat pe mine să o recuperez iar pe Linda Să divorțeze, sigur, fără pensie alimentară eu nu vreau să divorțez Foarte bine pe... Mă rog, și acum mai departe Când Merl ți-a spus că doamna Mardoc a angajat un detectiv Ți-ai închipuit că descoperise lipsa dublonului Deci, ai luat legătura cu Venier Care ți-a dat o monedă falsă Iar pe cea autentică a păstrat -o. Apoi se duce la Ens acasă Probabil că acesta i-a spus că afacere era un pom Că știe de unde era moneda și că se va duce la poliție sau, mă rog, la doamna Madoc. Ce idiot. E, nu, nu, eu un om cinstit. a scos revolverul, l-a lovit cu el în cap, apoi l-a împușcat. L-a perchiziționat și pe el și apartamentul, dar n-a găsit dublonul. Așa că s-a dus la Morningstar. Nici bătrânul nu avea dublonul, dar Venier credea că l-are. Și atunci l-a lovit în cap cu mânerul revolverului. A scotocit peste tot, dar, bineînțeles, nici urmă de dublon. Două crime inutile. Și atunci mai rămâne dumneata. De ce eu? Păi pre prea multe Trebuia să-ți închidă gura, nu? Dar ca să o facă, nu era nevoie să te omoare De fapt, uciderea dumitale ar fi fost o mișcare greșită Asta ar fi pus capăt influenței pe care o exercita asupra mamei dumitale. Ea e o femeie rea, e necruțătoare, e avară Dar dacă ți s-ar fi întâmplat ceva rău Atunci ar fi devenit o fiară Nu înțeleg unde vrei să ajungi Eu cred că dumneata l a ucis pe benier. Cum? Da, da, dumneata, te-ai dus acolo, aseară? A trimis vorba să vii, ți-a spus că a dat de bucluc și că dacă va fi descoperit de autorități, o să te tragă după el. N-a zis așa ceva? N-a zis? Ba, da. Era bad, dar părea sigur de el. Zicea că dacă ajunge în camera de gazare, o să mă afla alături de el. Da. Nu, nu, nu voia să ajungă în camera de gazare În momentul acela nu vedea niciun motiv pentru asta. Dacă ți ține gura, sigur. Așa că a jucat tare. Principalul motiv care te-a determinat să iei dublou nu? Să îl dai lui în afară de faptul că îți promisese și bani. Era așa ceva în legătură cu Merle și tatăl Dumitale, nu? <gângh> Asta de unde mai știi? Doamna că a completat puținul pe care încă nu-l aflasem. Acesta este motivul principal și era destul de puternic. Noaptea trecută Venier avea nevoie de un ascendent și mai puternic asupra Dumitale. Așa că Ți-a spus adevărul, pretinzând care și dovezi. Am scos revolverul la urma ulmei. Ea este mama mea, mm -hmm. de nimeni nu-ți poate lua acest drept. M-am apropiat de scaunul pe care ședea și i-am pus revolverul în tâmblă. Am încercat să-și scoată din buzunarul halatului revolverul lui. L-am luat și mi-am băgat revolverul meu în buzunar. I-am spus că l-o omor dacă nu-mi dă dovezile. Am tras cocoșul revolverului. Probabil că fusese trasă piedica sau funcționa foarte ușor. Pentru că s-a descărcat. Am murit imediat. A fost un accident. Desigur, nu pot dovedi. Poliția ce știe? Oh, habar n-am de poliție. Nu suntem chiar prieteni, fiindcă că ei cred că le ascund adevărul și au dreptate. Dacă vei fi pus în situația de a te apăra, o să te folosești de șantajul lui Venier. Juraților știi, nu le plac șantajiștii. Nu e să spui că o să scapă nepedepsită. N-am de gând să te denunț dacă la asta te referi. Eu lucrez pentru doamna Marlda, că nu-mi place, adică nu-mi place nici dumneavoastră, dar îmi place Merl. E cam prostuță și morbită, dar simpatică. Și știu cum a fost tratată în această familie în ultimii 8 ani. Și mai știu că n-am pins pe nimeni pe pereasă. E clar? Da. Și acum cred că o să o iau din loc. Noapte bună! Noapte bună! Mare Marlou Uite, fardează-te puțin așa oh, parca ai fi albă ca zăpada după o noapte petrecută cu marinarii dintr-o flotă de pescuit am, am, am. fost o mare lasă, Îmi las, pare nespus de hai, rău Fleacuri, fleacuri, am vorbit cu părinții tăi, gata Sunt bucuroși din calea fară Credeau că te-au pierdut mm. Dacă vrei să-mi spui ceva, să o facem acum Pentru că nu o să merg cu mașina prin jumătate din Statele Unite Având lângă mine o persoană bolnavă de el. Hai Da am spus. Dacă l-ai omorât pe Vener, știu că nu e adevărat Asta e o problemă rezolvată Vener era mor cu mult timp înainte de a ajunge tu acolo S-a sinucis pentru că a fost prins cu o afacere necinstită Și asta e sigur și definitiv Și nu tu l-ai împins pe fereastră pe Horace Bright Ai avut și motiv și ocazie numai că tu nu poți face așa ceva Cum? Da El a căzut pe fereastră împins de altcineva Bine, da Doamna Martoc. Te-a făcut să crezi 8 ani de zile că tu l-ai îmbrâncit. Nu te-ai putea gândi la gelozie văzând o acum pe doamna Mardoch, dar dacă gelozia poate fi un motiv, află că ea l-au. Marlo, ești sigur de ceea ce spui? Absolut, a avut chiar un motiv și mai bun. O asigurare de 50.000 de dolari. Tot ce mai rămâsese dintr-o avere ruinată, a fost pentru ea doar un țap ispășitor. Dumnezeule, dacă ăsta e adevărat Ăsta e, dacă vrei să scapi de viața asta insipidă De dependența emoțională în care trăiești Trebuie să înțelegi și să crezi ceea ce spun Poftim, uite-te, uite-te la această fotografie A făcut-o venier din stradă Păi, acela e domnul Bright Și în spatele lui? Doamna Marto Pe atunci, doamna Bright acest instantaneu a surprins-o pe doamna Elizabeth Bright Mardoff, când i vânt pe fereastră primul ei soț El cade Uite-te uite la poziția mâinilor lui Uite, Țipă de groasă Ea este în spatele lui Iar chipul e plin de furie Asta e dovada de care Venier s-a folosit în toți acești ani Asta e Bine, dar, dar doamna Marto, a văzut fotografia Nu a văzut-o și nici n-a crezut că există Dar acum am să-i o arăt Aș vrea să i-o transmit împreună cu o armă Pentru un pușcat elefant Dar nu mă lasă buna bună mea creștere Luc, știi? E îngrozitor ne? Îngrozitor Marlou Marlo. Domnule Marlou da. M-ai scăpat un coșmar îngrozitor da. Da. Cum să-ți mulțumesc? Lasă, lasă, lasă. O să coborâm, o să ne urcăm în mașina mea Și o să mergem acasă la părinții tăi Și ar fi bine să nu te mai întoarci la doamna Mardă Niciodată Voi face cum ai spus Dar înainte de plecare Mă l să te sărut. Consim, nu mai să fie un salut decent și scurt, pentru că avem cale lungă până la părinții tăi. <laughs> Bună seara, mă Bună seara, domnule, locată dispus să stăm puțin de vorbă? Cu nu, cu plăcere, dar ea, rog, nu Deci, de Și am ceva noutăți în cazul lansă. Da? Cred că te interesează. Da. Bineînțeles, bineînțeles da. Da, da. Zilele trecute am primit un telefon. Cineva mi-a spus că a auzit o pușcătur în casa unui anume venier. După care am închis imediat telefonul. M-am deplasat acolo cu un specialist care a ajuns la concluzia că... E vorba de o sinucidere. Dar și ce legătură e între această sinucidere și moartea lui Ansel? <grijă> Hai, văd Am să am descoperit că revolverul din mâna lui Venier era cel al lui Hench, vecinul lui Așa. Hench și-a recunoscut revolverul. M-am deplasat din nou la locuința lui și acolo, <grijă> surpriză, urme ale degetelor lui Vener pe pactul lui Hènci și pe partea de jos a lui la toaleta din apartamentul lui Hansa. Interesant. Asta... Deci ai tras concluzia logică a crimei comise de acest venir asupra lui Hansa, nu? Nu mai pe îndoiala. Așa și? Îmi lipsea doar mobilul, și acesta mi-a fost furnizat cu amabilitate, de un oarecare tigăr. Arestat în salt la City pe când încerca să vândă un dublon Breșar, unui negustor de monede de care îl credea veritabil, dar furat. Ei, avea o duzină la hotel și doar unul s-a dovedit a fi veritabil. Da, mărturisit întreaga poveste a falsificărilor făcute cu asociatul său, care era cine crezi? Venier. <laughs> Marlo, Marlo, rămân la convingerea mea inițială că dacă ai fi intrat în poliție, Făceai cariera Poate, dragul meu, vreze, poate, poate că n-ar fi târziu nici acum, nu e așa? Mm, da, da, bineînțeles Dar, din păcate însă, nu îndeplinești o condiție Gar. Nu ești căsătorit ah. Asta e legea în ah. statul nostru Nici o grijă, locotămente Ceva, ceva am eu în perspectivă Uite, în zilele următoare am să mă duc și am să-i cer mâna părinților ei Nu cred că o să mă refuze, mai ales că domnișoara în cauză, anume Merlu îmi datorează revenirea ei la o nouă viață. <fie> Astra de Sus, de Raymond Chandler. Traducere de Gherasim Ciz. Dramatizare radiofonică de Mircea Popescu. Distribuția a fost următoarea: Doamna Murdoch, Simona Bondoc, Marlow, Virgil Ogașanu, Leslie, Dan Condurache, Morningstar, George Constantin. Domnișoara Mer, Mirela Gorea Venier Nicolae Pomoje Mornei Constantin Linulescu Doamna Mornei Julieta Strâmbeanu Anson Mihai din Vale Brez Dan Damian Hench Radu Panamarenko. Pru, Sorin Gheorghiu Linda Adina Popescu Mos Corado Negreanu Tânărul Nicolae Călugărița Valetul George Pufulete. redactor Mircea Popescu, asistența tehnică Nina Dinescu și Paula Radu, regia de studio Janina Dicu, regia muzicală Nicolae Neagoie, regia tehnică inginer Manuela Popescu, regia artistică Constantin Dinischiotu.